Nunca cuspas cara arriba Que todo tende caer eh, Para apalar faltas doutros do Minjugantía de avere Mármuras sempre de miñe Mármuras de miñe doutros do No mi inferno te suma a cama Para te deitar un pouco Atendedote o primeiro que Nunca se perde un ingenio Esta música serve nos para darlle a benvida a Anxo Barango, conhecido de todos vosotros, porque non é a primeira vez que falamos con él, e damoslle a benvida. Moi boa tarde, Anxo. Ei, hey, hola, boa tarde, que tal? Benvido, moi, moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, e, e moi todos parabéns por ese traballo de proxectos Casos e Cousas. Ah, casos de Cousas, sí, xa é un clásico. Ya, é man. un clásico. Casos de Cousas, estamos facendo cada... Pues, xa, xa se contaba antes, son levamos... Sí, sí. Casos de Cousas, exactamente levamos máis de tres anos. Claro. Pero, isa, pero Casos de cousa xa viña a sustituir o galego nas escolas, que era outro pollo que facía con Lito Caramés, sí. que xa era antes da pandemia, uh -huh. que, que facíamos polas escolas de primaria. Uh -huh. E íbamos a moitísimas... Por toda Cataluña, eh, íbamos a moitísimas escolas. E agora... Eh, dime, dime. agora coincide que tamén por todo Cataluña, que decir, no centro galego, sí, sí. Sí, sí. na biblioteca en Gracia, en, en Igual, é decir, eh. que se metan precisamente na vosa páxina e tamén na nosa, eh sí. ben aí todo o proxecto, todo, todo sí, o calendario sí, sí. Tan, tan tan grande que tendes hasta hasta o mes de xuño, non? Sí, sí, está hasta o mes de xuño, pero pénsate que o ao ano pasado, nos, no último trimestre, estivemos na, na comarca d'Urgel, mm. estivemos por toda a comarca d'Urgel, eh, facendo, facendo si, da, da Gramún, bueno, todo aquel obelianas, todas aquelas puebliños de, de da comarca d'Urgel, contando ca, casos e cousas que son contos, eso, en catalego. En, cat, en, en catalán e catalego. catalego, claro que sí. <risas> <risas> catalego, moi ben. É un, é un nome que lle pide a academia que o, que, que, que, que o admita, non? É <risas> Fantástico ¿no? sí, sí, os nenos sí, sí. aprenden a falar galego da primeira contada es mm. alucinaslucinas sí, sí, sí. é, é moi bonito a xente que ven e ve como reaccionan os rapaces eh, rapaces de, de seis anos sete anos e tanto a rato e qui na onde vou moito é a Mercxer Rodoreda foi mm. cada mes me mexaban para que vaya, que tiñ un público e lle piden que <ríe> que fallei a Mercxer Rodoreda Hai rapaces que xa lero que saben todos os contos. Cara aí, que ben que bem. <doors> pero é unha cousa impresionante. Sabes aquilo quando vas a un concerto de música, sí. o público corea o cantante, e xa saben a música, xa te escribillo e canta... algo máis. Si, <réussi> Saben sí, sí, sí آt... <fustancaciones> a canción. Sí. Pois aquí xa conta Ponta Nouelles, é que te alucina, é unha cousa moi divertida, pues, dira... bueno. a, a, Os divertida. As as as arrianxeira, xa saben todos. Eh, bueno e algúnas máis que non son galegas nin, mm. nin teñen nada que ver con Galicia son máis pais de aquí de Cataluña con fillos de aquí e dicen, cando é un cumpleanos ou é no Nadal mm. temos a tarxitinha túa da Rianx temos que cantala sempre mm. cantamos a, o cagatío e despois cantamos ondiñas moi ben, <risa> moi ben, muy ben. <risa> Fantástico, Anxo Esa satisfacción Esa satisfacción máis grande que que, que, que, que se que, que se pagaran precisamente o, a participación bueno, importan eso É importante O pago, bueno, eso é min Cando veixo os rapaces como disfruten E como so pasan Ese é o pago Ese é o pago Eso é maravilloso Eso é genial, maravilloso Está moi ben Bueno, é unha cousa que alucinas Porque ao principio A lei xa fai bastante tempo E dices, pero isto vai bueno, aos chavales que lles parecerá Cuando empezamos con Lito, que íbamos a las escuelas de primaria, uh -huh. hoy, como veías como se enganchaban los niños, cómo nos sorprendían, nosotros éramos los primeros sorprendidos, y yo, qué bueno esto, uh -huh. qué bueno esto. <risas> Sí, sí, sí. Está eh, moi chulo, moi chulo eh, É importante, ademais os nenos son esponxas Tanto lle, da, claro, que lle fales claro. dun idioma Como no outro o que, claro. o que lle se interesa é comunicación Os nenos, hai unha cousa que perdemos os Cando vamos facéndonos maiores mm. Perdemos a capacidade de xogar mm -hmm. E os nenos queren xogar En cuanto lle pois unhas, unhas normas básicas disfrútano, porque saben o xogo e xogan, e eh, eh, non paran de xogar con eso, e disfrútano. Acabas de contar e eh, dices, volve a contar. Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. E as veces hasta lle ponen un pouco de interese, máis de interese, son capaces de, de engadirille algunha cousa. É son... tanto que non te podes a... bueno, partes de risa, se alguna vez un conto destes depende dos do rapaces que veñan, sempre podes atopar algún revezo que... Uh -huh. <risas> <laughs> pero, pero parte este de risa como improvisan é eh, como xuntan o galego e o catalán uh -huh. inventan o idioma, fan un catalego eh, como, <laughs> como xa llexan... <laughs> facemos un curso de, de idioma para aprender, pa, antes de empezar facemos un curso de idioma es que... e xa saben todos falar galego sí. unha risa eso xa, xa eso é unha risa con eles é importantísimo é porque eso axuda a comunicación sen ambajes, non? é dicir, sí, claro, que, que cada claro. un non ten ese eh, eh, bueno, axuda precisamente a, a non ter vergonza de falar eh... vou xa unha cousa, como yo era preocupante porque a mín cabría un pouco, é eh, cuidado vou xa unha cousa Eh, pero veras, escuita aí pros oidentes, saben escuchantes Isto <risas> mesmo que contei aquí funo a contar en Galicia. Sí, eso mesmo, que contei, contei no Galicia eh entonces, e eh, saco voluntarios nenos. Mm. Reaccionan mellor. Fíllate tú, é eh, que isto tamén hasta me me Vergonza. me cabreo. Lorgonza, me cabreo. Me cabreo. Reaccionan mellor os nenos cataláns cos galegos. Sí, que... nenos galegos que lles costa máis falar o galego. Sí. que os nenos catalán falando galego, impresiona, eu cando que digo, pero tío, estarou, vamos vir os cataláns aquí, vamos, vamos, vamos... Son mentes diferentes, no, aparte sí, de iso, eh, teñen un, un ambiente bastante diferente, non teñen sí, tanta sí, abertura como aquí. É tremendo, aquí. é tremendo, pero é unha cousa tremenda, dixo, pero logo, como é, pero eu vim en, en, en sitios pequenos en Galicia, e sí. donde se quedan sorprendidos que os nenos, Non falen un idioma dos pais que falan eles, e os nenos non lle falan e dic claro, cada claro, como o meu fillo non sabe, pero tú falas de. Si. Fala non. Porque digo, gostaria que viñera a Barcelona a unha a unha destas pontadas, quando mm. chaco, xa cochaban les catalans a facer a falar galego, como se espabila como fain. Que te sorprendi, <ríe> é, é precioso, é precioso, pero é, é unha cousa moi que realmente parte este de risa, a primeira, como fain por falar o galego sin saber nada de galego, e como a falan o galego. Mm -hmm. Eixo oh, oh. Mm. En cambio, tuve unha experiencia en Galicia que nin siquera intenta, nun queren. Yes. Aí hai un... Al, sabes, hai un problema educacional aí moi grande a parte, de, en... parte, a parte de educacional eu considero que existe algo a, alguna traba especial na propia sociedade, mira, eu cando mm, fago entrevistas a personaxes de, de Galicia algús de, de relevancia, outros non pero sí. eh, concretamente no ambiente, por exemplo, de restauradores que que hai pouco, falei con un chef, bueno, pois, quedou completamente extrañados dic, dic, dicind, eu dicindolle que falara en galego, porque ele queria, fala Falamos en galego en Cataluña. Pues claro que sí. Eh, no. Pois pues, extrañado unha persoa que, que ten unha cultura, sí. que, que, que en sí, realidade sí. pues, tiña unha estrella Michelín e tal. Pois pues, extrañado de que falemos en galego precisamente en Cataluña. Pero, de que vas? <risa> non no se dan conta. Temos aquí na biblioteca Sabela Labraña, temos un uh, temos un club de lectura hmm. que hai. Nese club de lectura hai 60 persoas hmm apuntadas no club de lectura de aquí na biblioteca, 60 personas ando louco por montar un club de lectura en Galicia ando louco, non consigo en galego claro, un club de lectura todo en galego sí, sí, sí, sí. para ler libros en galego claro. tremendo, tremendo, é unha cousa horrorosa horrorosa. sí, parece que teñan vergonza de sentirse galegos Sí, sí, é, é, non parece seguro. <risa> é, unha, é unha magua, de verdad que sí que é unha magua. Quizás, é unha magua. Que, que quizás é que, ao mellor tamén, non, non, non potencian o feito de que, jolín, hai que ser, eh, non sei, distinguirse seguros por decir... É tremendo, é tremendo, idioma, tremendo, é, tremendo, Pero moi ben, pero, quero dicir, o proxecto vai, está moi... Xolio, isto é, é maravilloso O proxecto Casos e Cousas sí. eh, Fai seis, seis sete anos Que estamos nesto, facendo estas historias Nas bibliotecas sí. E, eh? e xampre me diu, como non empecen antes O Furafollas vai cumplir ahora O ano que ven cumplirá 30 anos En Barcelona, en claro, Cataluña vaya, bien, Fazendo bien, 30 anos sí, sí. Empezamos hai seis anos só, facendo os contos na biblioteca Digo, me cajo un día, como é que me nos retrasamos tanto. <risa> bueno, des, eh, que, que se metan na página vosa, pero tamén na nosa página que está, está desab... a biblioteca Mercedo Rodreda, na biblioteca Comar, no, tamén no, no, no, na biblioteca Cañadó, na biblioteca sí, Merced. É sí. dicir, que durante sí, todo sí. este, desde, desde o mes de abril hasta o xuño, Sí, sí, Grandes sí, actividades sí, sí. Cual, e moitísimas. A partir das cinco e media, sempre, non? Sí, sí, sempre as cinco e media mm. cando facemos en eh, día laborable, mm. la, de, despois de que salen os nanos da escola. Muy bien, muy salen, bien, bien. A, salen as cinco, pois pues, as cinco e media xa, mm -hmm. xa está a cousa. Muy pues, ben. Pois moitos parabéns, Anxo Moitísimas gracias, gracias por a túa comunicación Julio gracias que estás, a ti, Xulio ben, que, estás, que estás ocupado vi que, que, que que estás preparando o Cubsas Muy ben, Mo, muy ben unha, un bico grande Un aperta grande, moitísimas grazas Venga, Moitos éxitos Gracias, hasta, Venga, hasta, logo, hasta logo. Despedimos a, a Anxo eh, Desexamos eh, moitísimo, moitísimos éxitos No seu trabaño Música, querido Kiko